Тази седмица Европейския парламент в Страсбург връчва наградата Сахаров за свобода на мисълта. Това е най-високото отличие, присъждано от Европейския парламент Съюз за дейност в областта на правата на човека. Наградата е жест на признание за лица, групи, организации, които имат принос за защитата на свободата на мисълта и на словото. Да припомня и носителите, тоест .е. номинираните за 2024 година, доктор Губат Ибадоглу, учен, активист срещу корупцията от Азербайджан, асоциациите, жените защитават мира и жени на слънцето от Израел и Палестина, както и Мария Корина Мачадо като лидер на демократичните сили в Венецуела и избрания за президент Едмундо Конзалес Орутия представляващи всички венецуелци в страната и по света, които се борят за възстановяване на свободата и демокрацията. Както вече разбирате, наградата получава венецуелската опозиция. По този начин Европейския парламент признава Опозицията във Венецуела като законен победител на президентските избори, които се проведоха през юли 2024, и отхвърля широко разпространените изборни измами и обявената победа на Николас Мадуро. Какво е значението на тази награда? Има ли то по-широки измерения от контекста на Венецуела и Южна Америка? Защото, ето ние виждаме един системен проблем с изборите през 2024 година. Президентските избори в Румъния, които приключиха с отмяна на първия тур заради мащабна намеса на външни сили и дезинформация Изборите в Грузия, които продължават да предизвикват света с впечатляващи мащабни демонстрации и брутални полицейски арести Добър ден казвам на Анета Деламар, историк, както тя се определя, историк на двата свята От Богота, от Колумбия, западната съседка на Венецуела Здравейте, госпожо Деламар. Добро утро на всички български слушатели и благодаря за включването. Нека да кажа, че Колумбия е едно добро място за наблюдение на процесите, които тревожат привържениците на демокрацията в Венецуела след идването на Николас Мадуро и оставането му на власт след толкова успорвани избори. Ние днес се разбираме, че със вчерашния ден стават 533 освободените политически арестанти, арестувани заради участието им в протестите, след като изборните органи и Върховният съд на Венецуела обявиха, че президентът Мадуро спечелва трети мандат, без обаче да публикуват данни от гласуването. Госпожо Деламар, дали това е опит Мадуро да отчете наградата дадена от Европейския парламент на опозицията и заобщо някакъв опит да замаже очи и да търси международно признание? Да, със сигурност става въпрос за замазване на ситуацията и да не може да се разбере какво се случва, но в същото време можем да кажем, че е, правителството на Мадуро от 28 юли насам няма никаква възможност да подобри своето положение и само се осложнява, защото на практика не са освободени всичките задължения. Задържани. Това са само хора, които случайно или са били, както се казва, хора без причина задържани, но тези военни, да кажем, които се противопоставят на режима и които се намирят в различни центров, центрове на задържания и затвори, като е, има един специален център, който се познава като мястото за мъчения в Венецуела и най-големия център в Латинска Америка. Оттам не са пуснати задържаните, което означава, че много частична мярка и тя не може да промени отношението към Мадуро и не може да промени ситуацията, че той никога не показа изборните протоколи и с това не доказа, че е спечелил изборите. Сега аз ви предлагам да чуем за секунди какво казаха наградените с наградата на Европейския парламент на името на Андрей Сахаров, Мария Корина Мачадо и президентът Едмундо Гонзалес при получаването на наградата Сахаров. Наградата Сахаров е най-силното признание, което получаваме за всеки венецуелец, който се бори за свобода и справедливост. Във всеки възможен сценарий ние ще бъдем единни в борбата за демокрация и свобода. С тази награда на името на Сахаров за 2024 Европейският парламент почита демократичните сили на Венецуела и нейния легитимен, демократично избран президент и застава на страната на защитниците на правата на човека. Парламентът подкрепя народа на Венецуела, Мария Едмундо и тяхната борба за демократично бъдеще на страната им. Тази награда е за тях. Това пък бяха думите на Роберта Мецула, председател на Европейския парламент. Връщаме се към разговора с професора по история Анета Деламар. Госпожо Деламар много държави признават за законно избране именно кандидата на опозицията и вече носител на наградата Сахаров Едмундо Гонзалес, а не досегашния Николас Мадуро, който се самообяви за президент, скривайки изборните книжа. Всъщност страната, където вие живеете и работите, Колумбия взе отношение по избора на президент на Венецуела? Да, тя се оказва много важна страна Колумбия, не само заради това, че се намира най-важната граница, през която преминаха близо 8 милиона емигранти, които излязоха от Венецуела, търсейки свобода и начин на живот. Тя е свързана и защото и двата народа са в исторически план, както се казва, са израснали като държави, но и заради политиката на президента на Колумбия Петро, президент, който трябва да каже, че последните месеци доста притеснително е неговото отношение към а, Венецуела. Забележете, ако президента на Бразилия много ясно и точно каза на а, президента Мадуро, че трябва да покаже, да докаже, че е спечелил изборите, преди няколко седмици президента Петро каза, че е, от изборите не е имало нужда, било е грешка да се позволи да се гласува и на практика в този момент не се знае как ще реагира, а може и да присъстви на момента на смяната, както се казва, на завършване на предишния мандат и на новия мандат. И в Колумбия обществото е разделено. Тук имаме близо между 3 и 4 милиона венецуелци, които Разбира се, много трудна ситуация, но самите колумбици са разделени, защото се политизира темата и тя се превръщат така. Тези, които са про президента, виждат нещата, че няма нужда да се покажат протоколите и тези, които искат промяна на властта вътре в самата Колумбия, Всъщност искат да подкрепят Венецуела. И разбира се, има и хора, които живеят на границата, и тези хора са много пострадали от ситуацията, защото една граница, която постоянно. Преминават хора, има военни и паравоенни групи и в момента има една силна милитаризация, така че има голяма опасност конфликта да се превърне и в друг вид конфликт т.е. и да се пренесе на територията на съседна държава. Това е много интересно, защото от политологична гледна точка можем да кажем, че а, там където се установяват а, ясни черти на а, диктатура, тази диктатура започва да излъчва, образно казано, и влияние, и послания към съседните държави. Това може да дестабилизира да съседни демокрации. А, на практика Венецуела може да се окаже разделителна линия вътре в колумбийското общество, ако ви разбирам правилно. Вижте, това е така вече от много години, защото самата Колумбия преживя силен вътрешен конфликт между партизани, които са леви и между правителство войска. И партизанските групи от 1999 година бяха подкрепани и приемани в Венецуела. Но това, което е най-страшното, дори не е свързано с тези групи, е свързано с криминацията Терористична държава, която израсна във Венецуела. Дрогата кокаина, който се изнася от Колумбия, защото тя продължава да бъде един от най-добрите производители на това на тази субстанция. Пътищата минават през Венецуела и оттам върви към света. И не става само въпрос за кокаин, става въпрос за изнасяне незаконно на злато, на други елементи и за участието на Венецуела престъпни групи и тя самата изнася престъпност, престъпност към Съединените щати, с картела а, а, Солес, един картел, който е свързан с Мадуро и Диосдело Кавейо, който е следващия военен важен в, в, в държавата, или с а, младежката криминална група Тренде Арагуа, която влезе с емигрантите в щатите и също връзка с Хизболя организацията в Сирия, тъй като има дълбоки връзки от години между Колумбия и Сирия и се оказа, че... Пардон, Венецуела, Венецуела и Сирия и се оказа, че от много години насам са били давани паспорти на... на, на от арабския свят престъпни групи, които са търсили един вид... Един вид се използва Латинска Америка, за да може тези групи да се поддържат, да работят и да изнасят, както се казва, престъпност на други места. Ето това е момента, който може да бъде решаващ, когато нещата се поставят на масата за разрешение. Сега, а, споменавате Сирия и Хизбола, това означава ли, че че падането на режима на Башара Сад в Сирия, отслабването на позициите на Хизбула, ще доведе и до промени в отдалечена Венецуела. Вижте, много, много анализатори се питат, дали е възможно Венецуела да подобри ситуацията. Но това, което показва Венецуела с президента Мадуро и неговия кръг, е, че не намира начин как да подобри страната и загубва всичките тези държави, които преди го подкрепеха. Нека да кажеме, че Венецуела не влезе в групата БРИКС и не Влезе не защото Русия не я искаше, а защото Бразилия, президента Луля. Каза, че, е, е, че, че Мадуро не е показал как се печелят изборите и не е сериозен представител, за да може да влезат в страните в БРИКС. Следва това подкрепа и на други държави в региона. Останаха само Куба и Никарагуа. Разбира се, Колумбия е една много междинна позиция. Мексико не се... В този момент Мексико също е лявно, не е влиза да взима отношение към Венецуела и всъщност Венецуела само губи позиции. Тя не намира начин как да се стабилизира. И сега след като и, и компаниите, петролните към Компании като Шеврон, която от Съединените щати имат разрешение за износ на петрол, най-вероятно с Тръмп ще бъде е, отрез, отрязано от това разрешение, няма да влизат и пари в държавата и остават само криминалните пътища престъпността, но това е международна престъпност, глобална престъпност. И в този случай тя става много опасна, но тя вече не може да се върне назад и да избере друг път. И специално за Сирия беше много странно. Президента Петро каза ние сега какво да очакваме, че на нашата граница ще се случи нещо подобно като в Сирия и това всъщност е опасността да не би да се направи нещо, за да се предотврати, е, за да се предотврети тази промяна, която разбира се иска не само опозицията, но са заинтересовани, Съединените щати са заинтересовани да няма престъпни групи да се изнася този вид е, е, както се казва тероризъм деннешен. и за това е, това, което се случи в Сирия е много лоша новина за Венецуела. Сега, с едно изречение, вашата прогноза за 10 януари, когато Мадуро трябва да стъпи в длъжност, смятате ли, че това ще се случи при положение, че ето виждаме Европейския парламент награди президента, който е президента на опозицията, не призн... да. който не признава резултатите от изборите? Тъй като има неяснота изобщо относно изборните книжа там, ще влезе ли Мадуро в длъжност? Но изречение само. Е време? Това е много труден въпрос. Всички анализатори, които работят върху темата, не могат да намерят само едно решение. Едмундо Гонсалес е казал, че ще се върне в Венецуела и ще стъпи в длъжност, но няма за сега все още един план, който е представен и добре, че го няма, защото ако се знае кой е плана, ще се подготви контраплан, за да не се позволи да стъпи при длъжност. Но Едмундо Гонсалес търси подкрепа и сега ще пътува към Чили и към а, Аржентина. Чили, която е лява а, с ляв президент, но ляв президент, който каза, че Мадуро е диктатор и а, не призна. А, а, изборите. Това е също важно. И Аржентина, която е дясна с милей която също е, не признава изборите. Най-вероятно ще се търси подкрепа. Има и възможност за един този вид преврати, който са като е, да направиш собствен преврат. Ако самия Мадуро направи свой преврат и постави на, на власт Диостедо Кавейо, който е много опасен, военен, е, Ясно, сложна, сложна картина, която обаче говори много за състоянието на демокрацията, не само в Южна Америка, но и по света. Благодаря на професора по история Ната Деламар от Колумбия.